Ben ba, bueno, jarraitzen duzu entzilik irratiko erretegian entzuten eta jabein abendu iristen denean eta jagotzak iristen direnean, eta pixka garaai hauek iristen direnean urtebukaerakoak ba urtero urtero, ba, lesora jotena, eta Lesora zergatik, zen bertan txerrimuño dago eta txerrimuñook nork esan behar zuen, ba, hogeita abiatzi urte betetzen ditu aurten, ba, Justo, ba, abenduaren amazazpian izaten da bere, bere egun potoloa, joita, joita behar urte, ba, okupatu zela lezoko txerrimuño ba zerria, eta, bueno, urtero-urtero bezela, ba, bertako kide, ba, egitarau potoloa egin dute, ba, egun nabuetarako. Uztu, telefonaren besta aldean txerrimuñoko mairi daukagula, Kaxo, Gabon? Aupa, Gabon. Aupa, Gabon, zemuz ailtzate? Bueno, hondo, emintxe, pues ya... behar bertan azteko urtemua gaitarau onekin eta eta bueno, ba gouekin. Gouekin Pentsatzen du prestatzen ere denbora de gente pasako sen utela es asamblea da ba azkeneko jaldetan ibiliko sinatela, ba burubelarri. Bai, bai, bai esea, ba normalia maño baño asamblea giliten, ba, gehiagotan biltzen eta hola eta ik, bueno, eh, posik, posik segowak e eh, ikusi da ba, laro dela goguak, eta Eta bueno, pues pues hola, te da evitar algo la su nueva Pino Zavala. Aquí mm han, -hmm. bueno, Batenbad, va inguru edo kanpotikan zuten digo norbai bat herrimuñora ba bai, bai, e, agertu baldimasen haletan, ba ikusiko zuen bertan etxean egin diren aldaketak, baina badago jende ere bai urtero urtero, ba urtemu agertzen dena, ba bertako baskarira eta bertako kontzertutara tola, eta agertzen direnean agian sorpresatxo bat emango dute, zer urtean sea, ba lande jente ginduz oherrimuño ez da? Bai, bai, bai, bai, ba, ba, txe, ba, beko beko solairuan edo ikuuan, ba, hon da hala jeta gaien, ez? Ba, leno barra xeon toquilla norain eh oltzabaz dezenatoki bat, bat e, finko bat jarri da eta barra ba, ba bezizialatu da eta bueno, argillatea bai. Eh argindarran instalakuntza ere berritzu da eta bueno, bai, india gauza enda eta. eta itsura, itsura zere, ba, Bantxe maten da, eh? Zah, eta eta oberako Oberako nik usta Xime ni ezen duten lekozaldatuko, ez da? Seguiten duen hotzarekin egunago eta Hortxe garrituko vale, du, ez? Eta ez pele oten, ez pele oten, <girrisa> e oten jarraitzen da, txerri muñon Vale, bau, sondo Bueno, gero eh, samerdo baitare, bueno, lehen urtean zuekin egon gineen baitare, eta hor salta desiente egon zen, bai, erriko gazteekin, gazte batzuekin, esango du ze eh, zu zeu ere gaztea gazte zara, txerri muñoko gaztenetakoa baitare, esan eh, dezago gazte batzuekin detak izan, eta horren berri hori martxan, ez daki, nola nahi, ikusten du gu gitarra guaire egin duzula, samlarek ere bai, eh, osasuntzu zaudete, txerri muñokoak? Ba, bai, bai, ba, nik uste, bai, bai, bai, bai, bai, bai, hori gaunta 2026ak era bat. eh ez funtzionatut eta, eta, eta bueno, hortik ere ba ba ausnaketarako bide bat ere zabaltu izan. Marnea ausnaketarako bide bat ere zabaltu izan. eh denbora pilla emantzan eman, horre no? pos pos ere ba berikuz puntua ematen ba txerrimunio inguruatzen nahi genun eta eta nola nola berpistu se saque en esa que buen va va ba Herrimuño y ta nola se aurre nabide jaretz pues bueno vos hor demanda demanda bat geldi geldi dao de baño baño bueno eh, a ver a ver va ba, ekiten diegun berriro va normal la da eso en ya egitaragua es urtemuago egitaragua eiten ari masadete Hemen aurrean dako gutxartela, beti bezala oso txartel kurioso eta polita, beti esaten dira bereziak txerri muinoko ekatela atzenditu zuen kartela. Behin baino ongei agotan, minuto bat dira begiratzen ea ea serdio en Chartelo Rex ba bueno, orain, entzungo baina bueno, begiratzen bali nagute gure web orrira hemen ba, ordu batzutara ba, bertan bertan jarriko dugu Chartelori ordan ikusiko dute zergatikan esatzen dugu nau eta bertan jartzen du baita ere sabenduak 14 15 16 18 urte bertan 17 9 23 eta agertzen da baita ere litra potolotan autogestioa bizitzen, ez agian txerrimuñoren ezogaritako bat hori da ez autogestioarena bizitzen, ba hainbeste urte pasatzea ez 28 Esta. Bai, bai, bai, bai, bai. Pues ya samba digarria, eh? Horako proieztuak hainbeste urtez biziri mantentzia eta autogestilioan, eh? Pues era cuestión de posible dela, la, va, ba, madago ba la gaitasuna, eh? bueno, aingo dinamikario hortan, hortan dago, eh? Ba, asamblea que de tintu a ba, farebat astianbein eta eta autzora, kere ba pila beltan horrekin eta pixka hartan bat bat hatan ari ditzen da ez ikustut ba, autogestilloak hausuelenetan eta asambladaetan eta mm -hmm. gero zortzen diren ekinzetan egin Hori, eta ekinzak aipatu dituzu eta igual hoberena ba, ostegunetik tegunetik ba, urrengo azteko igandera bitarte ba badituzue bat dituzue ordoanakian ez den gara ez? eze basa zu gaizkiru ditzen ba, azten gara eh? amairu ez, eh? sabenduaren amairuan zere eukutu zuen Bi arbertaan Egeo kantauri itxesua txirrindaz diapositibamen aldia dago, zazpiter ditan, Txerri Muñoz Bertán eta ondoren, egon goda, bapintxo poteoa. Ba. Ojarriko dia pintxo batzuk, eta, bueno, horre, pues, elkartu nahi duen Hori biharto, agero, osiro aldian, oia, malau, izango zen, ba... argazki proieksi joa, zazpitan, Txerri Muñoz koaita behar ziurte. Eh, izango da, ba, Ba, urte luze hauetan, ba, bildu dien eta argazkiak eta ba, proiektatuko dira. Ondoren, ba, sortitako, eh, presoen aldeko, enkartela da, erajoateko, urritzeko... ...pues bueno, de jaldi jaiten da, bertan joaldunak endo dira, eta bar... ...eta hori izango zen lezako plazatik sortitan aziko esan. Eta horren, ondoren, eh, gauiko hamarretan, ba, afari autogestinatu egingo ba, denuke, eta horren, ondoren zortzen ba, dana, ja, jai improvizatu garrila dago, baina bueno, oza, ber, zegoekin etortu nahi jendia. Ba, beti esaten da gero festarako gafaldun dure. Aipatu dituzu joaldunak ere bai, eta enkartelarara juteko deialdia joaldunekin. Aipatu behar da baitare joaldunak ez badu goratzen horatzen, bagoitaboz garren urte mugegintzenean txerrimuiniorena, orduan, ez da lehenengo izango zen baina orduan txerrimuinioko jende bat atea zen, bai, Joarekin orduan jotzen eta gero ordu ezkerosteiba jarraitu egin dutela, ez, au da txerrimuñoko jendea badagoela, ez, joaldunen artean. Bai, bai, bai, bai, bai, ez dakit eh, baten bat bai, bai esagutzen dudala, ez dakindu iztikanei jazan egiten nazizan, edo mantendu dudan horita bosgarren. Garen ikusteko horita bosgarren eta gero jarraitu dula, eta, eh, bueno, mm -hmm. postekoa da ikusta baita ere batzu jarraitzen dutela hor Eta, bueno, gero larun batean, eh, larun batean ja igual, mm -hmm. egun potoloena, ez da? Bai. Bai, baiako izitikatzikoza, ma ba, martes ditan e, Asumo dago, mural margoketa bat egiteko Hor e, txerrimuño ondoko Euskal Herria plazan Horbertaiko pareta batian Nahidunak ere animatzeko Bagaongo dela mural margoketa e, Ordu bitako Babarrun jatia izango da Eta eta badarrun jatiaekin batera ba, edo ondoren ba bertsolariakego dia. Imaginatzen duzu txangodiela bailarako eskualdeko bertsolaria. Eta gero ja ba hortik ba horrengo horrengo izango zen kontzertuak, konzertu, eh? kontzertuak 11etan, gaudeko izango dira bi taldekin, bata 25 coming fire eta eta bestia Patra Punk eta horrekin daru bateko amaituko san. Uh -huh. Igan diren descanso, merecita, tagero astelenean, ba ja urtemugaren eguna denez, ba Hoi da. Se merece okupatu zen eguna eta eta orren aldira edo ba, ziterditan, ratzaldeko ziterditan, txirrimuño, txirrimuñon eh vaingo ba, da eh chabapartajoko da eta eta kazerola bat eh e, da okupazioan alde edo okupazio aldarrikatzeko, ez? Eh hauetan eta gertatzen ari biengausekin eta ba okupazioan deharra ta aldarrikatzeko. Mm -hmm. Ustezu e, urte hauetan esan bale da, bueno, aldarriba ber BTVR esko izan dena, ba agian egun hauetan ordik kan urteon hauetan azkenekotan ba ordik kan gehiago, ez ta? Mm -hmm. Ba Bai, pues si esto andeu eh va ba, pues desahuquillo en eh, eh, bueno, pues, eh, kontu akin eh bueno, ze, ze, ze eh eta ikusten dugu se se goera tarra, goazen poleki poleki, bueno, pues modu ba, bat va da, aldarrikatzeko pues sola ko iniziatibak ez eta eta alako pues badago eta aukerak eta gero hurrengo asterako, ba, beste bi gauza behendikan, ez? Azte azkenean, beste bi, bi deialdi baitu zuen. Bai, bai, da, azte azkenean, eh, azarok, abenduak emeretzi, izango zen, eh, arratxaldeko saspitan, bideo emanaldi bat, bideo emanaldia eta tertulia, errauske joan inguruan, eh, errausketari ateak izten, izena duen bideo emanaldia, eta gero, ba, hor biltzen daren jerean artean, ba, ja, edo, bueno, Eta batia, edo sortzen dana. Eta gero, azkeni jamaitzeko, eta ja urtemuak egitaragoa egitarago izteko, ba, abenduako egitea hiruan, igandian, egiten pues, dugu dialdia auzolan erako. Eta auzolana izango zan, goitxeko amarretan. Eta horregoa, bai, ba, bueno, salimazten den guztia, ba, bangit horri esango da ja ceremonia vera ba bueno haya ondoren ba pizka batera berri zuguntzeko esta hoy da, da ta, pixka, bai bai hepatu su baita azkeneko erusketaria ta aqui estan el video manal tertulia ta baita da gai ba, ba leso ba bueno azkeneko urteetan ba vuelta cada aurreko estan ginen hemen hitz egiten begusikoekin ba leso eta san juan artean dagoen termika zikin hori jai txiko digutelako basorion zen, baina nor herrian badago, leson bertan badago, ba, nahiko saltsa atezateko ba, arekin, eta saborren kudaketarekin, eta horrelas, pentsatzen du, bideo ba, ba, horren on, on, ondoren baita, ba, tertule horretan, ba, gai hauek agertuko direla. Uh -huh. Oiz, eh? Oira intentsi bai, bai, bai, jendia biltzen daren, eta, eta, bueno, bide pues, joa ikustez aparte, bera, ba, bera, bera, Bagoitak edo da, okideak edo daukala... Aurreko nahi paten zian lagun bateu baita ere, sate-sateko eta versiklatzearen roi honekin esan den zian, joe, hemen lehenengoak asezienako soiek egiten, txerrimuñokoak esan zian, dela ja... Pff, e, ez dakisen bat urteta, bueno, egia da, ez da. Uh -huh. Olako, konzientzia hori baita ere, bai, amalurrareki kota, bai, saborrak, kudatze kota, hori, ba, aspalditi txerrimuñon badagoela ja ondolan duta, ez? Mm-hmm, bai. Bueno, ba, mairi, ba, hoxe, ba, gure aldetik, gazdaki, gonbidapena egin jendeari, susteizu guzuri azkeneko gonbidapena egiten, eta eskerrak ematea gureken egoteagatik, eta... Bale, ba, ba hoxe, ba, pues, pues, ikusten denetan ezela, ba, ba, bo, aukera haukera xabala ez, ba, etorri nahi duen entzako, egun ezberdinetan, eta eta ekintza, e, ekin bine ezberdinak dela tartzun, ba... Ba, jendia animatu da dira. Hor, eh, atia zabalik daudela eta gotxosio goten dela hor, eta, eta, bueno, pues, animatu da ia. Eta ezker vale, zui ba, ere, eta jendia animatu da Ba, ezkerri gazko gurekin egoteagatik, badak igua samladan zaudetela gaur bertan, ere bai, orduan, ba, guztien zaitugu, eta mi esker ikusiko beha. Bale, bai, jo. Venga, mi ezker.